Так ти його дуже любиш. Більше за саме життя. І не знаю тепер, куди подітися в білому світі. Яринка ще тісніше притулилася до Мирослави і довірливо сказала. Я теж хочу мати велику любов або ніякої. От завтра ж на своїх залицяльників і скажу їм «Зась». Тоді посмутніють вечори без твого сміху. Нічого не станеться ні тим вечорам, ні моїм залицяльникам. Ходімо вже додому. Побудьмо, бо хто знає, чи доведеться ще бути тут. Вони притихли перед невідомим, перед прийдешнім, перед тим місячним сумом, що колись був в очах Данилової матері, що є в наших очах поки ми люди, поки ми вболіваємо над людською долею. Видовинками та крутоярами Данило вибрався на зарослий зіллям путівець. А бабічного свів житній сон. Він востаннє висипався під колосом, бо завтра-позавтра вже ляже на старні. Оцебі собі прилягти біля колосу і під шерих стебла Заснути до того світанкового багаття Чи до того вінця Яким сонце розтинає ніч Та йому тепер доведеться ховатися від сонця Від ранкового колосу Від ранкового поля Ой, пове килигімське Бодай же ти літо й зиму зеленіло Як ти мене при нещасній годині сподобило. Килиїмське поле таки сподобило козака Голоду. А чи сподобить наше поле мене? Поле може й сподобить, а люди? Що скажуть? Що подумають вони? До цього часу він старався якнайменше турбувати їх своїми клопотами і злигоднями, Бо в кожного вистачає власних турботи горя. А що ж зараз робити? Під ногами щось шорсткого зашов діва. Данило спочатку здригнувся, потім прихилився, і його руку залоскотав кущ перекоти поля, який ще міцно тримався землі. От і він, Данило, зараз стає перекоти полем. А куди ж? Куди подітися тепер? Німотно питає Ниву і самотнього соняшника, що якимсь чудом виріс у житах. Та німує жита, німує і соняшник. Вони мають свою мовчазну турботу віддати людям увесь до врожай. А вже як люди мають жити, це не їхній клопіт. А ось і вівса тулять один до одного свої дзвіночки і здвигаються навіть від голосу перепілки. «Спать підем, спать підем!» Дрімотна обманює своїм словом перепілка, бо ж думає не про сон, а про любощі. А що думає тепер Мирослава? Чи оплакує чи проклинає своє кохання? Навіщо він сказав, що поїде до міста? Це ж може викликати підозру, що справді він крився з чимось од неї? Хотів якось заспокоїти дівчину, а зробив гірше: Спать підемо, спать підемо, куди ж йому зараз піти, куди занести себе? Своє серце, що милоється і ниє. Може заглянути до школи? До того чоловіка, який схожий на козака Голоту? Чи до Максима Діденка? Як не злякається, то щось порадить, бо має і розум, і розмислу у голові. Хоч яка тепер рада, коли сам себе боїся... Шляху забурчали машини. Що вони везуть людям?